Bërgjornë! Bërgjornë! Më më jezë. Mirë zgjeni ardhur në klubin mgjesi, në e mëmçesit në valën e klavëthem në 104 edhe, edhe në ekranin në klav e Club TV-s. Çdo mëngjes me ju vëmë orën 7 deri në orën 10 këtu në këto valë në këtë ekran si. Shumë mirë ti. Çfarë bëhet sot? Mm, mirë, freskët si po, e këndshme ditë. Olta mirë. Shumë mirë, shumë si të fardëshin të në lëtë Po, do ishte mirë të flinim edhe pak Ja me ja Po mm -hmm. ishte ko, mm -hmm. ka manë përgjumë sot Unë e lërgova nga mundja kësot Po ka shenë ko, shen ko përgjumë gjithë natë Freskët, po po Shiju që mm -mm. ishte në spond Lezecën Ishte mirë, po Filoj, uh, filoj më brëmë mm -hmm. Rëthorës djetë kam përshqipin unë mm -hmm. mm -hmm. ka, ka Po, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Mm -hmm. shumë, shumë të zetë ka që në gjithë të ditët edhe... Këtë unë? Zaku shi? Inside Out! Inside Out! Në 3D O, në 3D Ej, filmin në Cineplex këtë të premte Nësër Njeri prej tyre Inside Out mm -hmm. është nga kryu e si të e Monsters Inc Finding Nemo um, Edhe nga 2-3 filmat tjerë nga Pixari Edhjen kjo, që që që vetë nga brenda jashtë, ë jashtë e brenda. Por është është shumë e bukur, është me një vajz, mm -hmm. është me një vajz të vogël, janë këta filma të klasik, këta filma të mrekullueshëm që bën Pixar, si, ku duhet të them, makinat, si siç thash, Finding Nemo e gjithë këta tjerë. Është një vajz e vogël dhe pesë emocionet e saj nuk kanë marrë me nuk kanë marrë me se janë firma tjere për filma të tjerë për shkakun që ndodhin brenda trupit në ku tiun brenda qarkullimit të gjakut e këto mm -hmm. po këta merren me mendjen jo me trurin me me mendjen jo me trupin jo me trupin me mendjen kanë bërë sikur në në brenda kokës së vajzës pa. ata mm -hmm. e quajnë headquarters si ë siç quajnë zakonisht selit po headquarters sepse ata janë në kokë edhe janë frika gëzimi mm -hmm. zemërimi E, e, do me në këtuajnë pesë emocioni që kontrollojnë gjithë gjë mm -hmm. Dhe vajza e vogël rritët dësh aji kalimin nga fëmiria e lumëtur tek, tek kur fillon pak trishtimi të kalemajt mm -hmm. Si për të kuptuar që është okej okay edhe ti eshi trishtuar në njerë Se gjëra që, që ndodhin Po, njërë. që ndodhin në gjithë njerit prej nesh Por është një film ishkullqyër në vleshtuar shumë lart në festivalin e kanës Tek filmat animuar E tjerë, e tjerë, e tjerë Filmit tjeder është Survivor mm -hmm. Por Inside Out Nëse keni një film që duhet parë. Mos e humbisni në Sinemplex. Ne kemi bileta për këtë, për premieren e Supreme-t, kështu që Sinemplexi tek Tegu, ajri i kondicionuar, koltuqet e mrekullueshme atje, unë dua të shkoj. Edhe unë. Edhe unë unë dua të shkoj çunim, shikojmë Inside Out me babin. Unë do të shkoj deri atje. Oh. Edhe unë deri. Po, po shkojmë pashk. Ës super film, është super film. Kështu. Ç'a bën ndonjë çtjetër? Gati për gati, programin e Sëntës? Gati, gati, gati. Okej. Okay. Edhe dytit kanë mbetur deri në fund, miqdashu, nuk e di nëse fundjava të tjerë e mirë, por Roldën mbasfaq për këtë punë kemi, do ta tregoj Opo. se si do të jetë fundjava. Shpresoj të paktën të shtunën kemi po, kanë, kanë thënë që do të dielën. Do të dielën ka shi. Do janë rrugëve duke votuar, apo jo? Jo, njerëzit, çose votojnë lagjen e vet, siç duhet votonin, nuk e kanë as problem. Nuk është shumë larg, kështu që. Ata që vin për të votuar nga qytete të tjera, mirë të bëhet. Mendoj, mendoj un. Ti mos e çka kokën. Do po hyrë thonë. E ke parkun e ke qendrën e votimit, moj. Nuk e di, po shoh të shës votën shi no, no, no. një erë. S'po gjeja akom asu. Para, ne do të shirimën votës. Do ta ble, ama m'i jep një salcice. M'i m'i ngatë do të thajmë se ti më marr këndonose. Mos diç me këtë. Mos shës votën. Çfarë doti? Të të bëjmë ty një palë uh, vësës uqura, jo, jo, salqiche, jo, jo, jo. pak djahë... Ure po duhet qesë me ndershëmëri votën ti me... Po sa legdomi oltar, se po im ledhim legdomi... A <laughs> njëri me të shqitin e votës... Nisa... Oke, okay, mire, nisim... E nisim... Ate do të anisim zyrtarisht të dhe për uh, ditën e sotme, mirë më gjesi që të gjithë dhe mirë se keni ardhën program... Programmi është tre ori gjantë, pa shtatë minuta të anisë se kemi hyrë brenda ti... E do tjetë të imbushur me lojra, me kujtëse, me gjithë gjanë dhe bukurën që klubi mëngjesit ka për juve gjithdo dit, me blendin njerë në altinin në olëtën dhe lore, gjesi, ja. dhe lorin, mirë mëngjesit dhe përshësot, ju përshën dhe jesim dhe jurojmë i ditë fantastike. Klubi mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV. Kërët një mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV. your arms around me, tell me anything. Në klubin e mëngjesit Në klubin e mëngjesit Në klubin e mëngjesit Në klubin e mëngjesit Në klubin e mëngjesit Kur të dëgjoni këtë këngë në radion klab FM Gjatë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Këngar ditës dhe emrin tuaj Në 0699 2070 222 Mesaj dërguesi i parë Siton në dëratë ora 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club of Fame në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1817 u hap ura Waterloo në Londër. Ura e projektuar nga John Reany u ndërtua mbi lumin Thames. Në vitin 1872, një gjukat arriti në përfundimi se Susan Anthony u dhe hejtës e lëvizjes për të drejtate grave për të votuar, ishte fajtore në në akuzat e përpjekjes për të votuar. Ajo u dunua me 100 dolar gjob dhe 30 dit burgim. Në vitin 1936, ndëron jetë në moshën 68 vjeçare shkrymtari rusë Maxim Gorki. Në vitin 1928, Komisioni Kombeve të Bashkuara për të drejta të njëriut miratoj deklaratën e sajnë dërkomtare të të drejtave të njëriut. Në vitin 1953, Egypti rëzonë bretorin dhe zyrtarish palet Republik dhe Muhammadzën e gu Ueb zëdet presidenti i parë. Në vitin 1954, Pierre Mendès France bëhet kryeminist i Francës. Në vitin 1981, epidemia e AIDS-it zyrtarisht njihet nga ekspertët mjekësor në San Francisco të Kalifornisë. Në vitin 1983, Sally Ride u bë gruaja e parë amerikane në hapësirë. Në vitin 1992, policia italiane arrestoi një burr pasi kishte vjedhur për të shitur më pas 7 13 mijë sapuna hotelesh. Në vitin 1999 u shfaq për herë të parë filmi Tarzan i Walt Disney. Në vitin 2000, lojtari i golfit Tiger Woods fitoi US Open duke vendosur një rekord prej 15 gjuajtësh. This is Club FM. 100.4. Bam, mirë së qeni ardhur në kripën e mëngjesit mm -hmm. me shtatësh. Ju përshëndesim. Tani është rradha që jerit na frymzoi me shprehjen e ditës sot me një biri. Dhe sot blen e ka ngjitur një shprehje nga Jim Morrison, dhe është kjo. Mos tuaj kurrë që ëndrat janë të kota, sepse e kotë është jeta e atij që nuk ëndrron. Oh, faleminderit, dhe, i dhe i shumë luta, bur. Shumë bur. E është shumë e bukur. Është e kotë është jeta e atij që nuk ëndrron. Po, po. Hmm. Duhet të ëndërro në këtë jetë. Po, oh, patjetër. Patjetër, gjithmonë Realizojn apo jo? Po po faleminderit. Do përpiqesh edhe ti realizosh një pjesë të tyre. Jam dakord, jam jam me ty deri. Ndërkohë që Olta ka edhe parashikimin e motit miqdashur, nëse nuk keni dalë ende nga shtëpia sot në mëngjes duhet çadër me vete. A tjetër, po, atjetër. -hmm. 17 gradësh në këtë moment dhe po bie shi. Ndërkohë 26 është maksimalia dhe do kemi shi gjithë ditën. Okej. Okay. Me, me hope, por do ketë shi. Do ke të shi me hope. As shumë misë është më shiu më gjymë ose shiu litar. Shikoj mm -hmm. të jetë komë diell. Nesër me diell. Derisa fundjava nuk i premton. Nuk premton, a? As së shpuna as së ja, diella. Jo, do të dua ja, ditën. Ëmë mirë. Le ta ja. kalojmë një fundjavë në shpik foma. Nuk kanë ndonjë gjë? Jo. Oh, moi ti me synëzi. Faleminderit, Olta. Me vështrimin si rufë. Ra ra ra ra. Brr, brr, <laughs> ra rufet bashaj biene shiu vu. <laughs> ksu ksu. Ëm mirë. Igu de këo. Tanin ne kemi një ndërprerje shumë të shkurtër, publicitare, për të paguar faturat e dritave, e qiranë këtu në Club FM. e Fem. E rrogat. E rrogat, e pagat. Po. Ço. Mm -hmm. mm -hmm. Po shkoj, po shkoj, jo, po shkoj, nuk se, e di nëse arridë tash ikosh këtë. Mësh mm -hmm. po një foto më po shon këo është një familje, familja e gazetarit duke falendëruar Qazon para para buke. Os. <laughs> Se chazo. <laughs> <laughs> chazo që që <laughs> të themi dhe i lutje vësaj Rovshë qazo Qazo jënë që jenë që jelë Këtë mundë zë qfarë Themi më sfarë krujnë mqesit në një qdashurëm e tjera Ju përshëndezim Ford nga Radio Krav FM në 100.4 There's nothing that I can do I've set my mind on you The more that I see you are not real The more I believe I feel I got to reach out to you I hold you some day somewhere but when my love dreams come true ooh, Lord. No more how and what it takes to be there The no fear that can't be won by love Believe it Love is a temple Don't take it for granted And when it happens It's time to write your story I tried to break all the rules I thought I'd too hard just soon, but it's time I'm close to you. Girl, you slip away from me, but I'll ever lose a chance to get here. Ooh, yeah, when it comes. You better make the train on time, here and now. If you believe it his story read right now Hello, hello. Mirësgjeni ardhur në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëngjeshje të gjithëve. Mirëngjeshi që të gjithëve, po. Ëm um, Po shiga disha, është interesante për të gjithë. Njëra nga çështjet që njerëzit thonë gjithmonë është që kam dëshirë të udhtoj, edhe këtë dëgjojnë. Nga shumë individ thonë kam dëshirë të udhtoj, të shkoj në vende të ndryshme, të shikoj vende të ndryshme, etj, etj, etj, etj. Megjithatë, megjithatë, ekziston vetëm njëri në botë një djalosh 70 vjeçar me emrin Don Parrish i një cili i ka qenë po, është po, po. 70 vjeçar, ai ka shkuar në 1993 shtetet e njohura nga Kombet e Bashkuara. Wow. Bravo. Ka filluar në vitet 60, ë uh, dhe në vitin 60 e thoi dhe ka shkelur, ka vizituar pra 193 shtete të ndryshme të botës, praktikisht çdo shtet botës që njehet uh, si një territor. Në fakt ka shkuar në 321 territore që janë të listuara në një botim që quhet Travelers Century Club. Mm -hmm. uh, Por këto janë edhe teritori që mund tjenë Dhe më dhënë në shtete që kanë qënë dikur e tjere, tjere, tjere Por të gjithë to i ka shkelë, a i ka qënë kudo Donë perrish ka qënë gjithë andaj në përbot Dhe tregonë për uh, këtë histori të, të vajtis ti në këto vende mm -hmm. um, Dhe ka dhe një list në fakt me 874 uh, vende Që listohen si vende ndryshme për të vizituar Por uh, Donë i thot që kjo është e pa mundur është e, e pa mundur për shkuar në 874 vende ndrysh Të, që egzistojnë në bot mm -hmm. Me gjitha të, në 193 shtetet Unë i kam vizituar E ka për uh, fillimisht me 50 shtetet e Amerikës Ka vizituar të 50 shtetet A i është Amerikan uh, Nga Illinois Dhe pas taj, të da i, filovat a zgjeroj Dalë nga dalë yes, në gjithë botëm Për, për dorë mm -hmm. 6 muaj të vitit Si pas BBC's Për të uthtuar Ma tje ka i qënë edhe në vende Gjusmën e vitit A i uthtonë në përbot Ka qënë Somali për shumë Ku deshe kanë rë ë mezi sa kishte marrë me vete edhe katër roje të armatosur të katër me Kalashnikov dhe kjo e ka shpëtuar. Thotë që nëse ti je dikush që vlerëson rehatin personale, kjo nuk është për ty, sepse mm -hmm. këto vende të botës, okay, mund të shkosh në, ku do të ndash? Ka gjëra të papritura. Maldive, që mond, në Greqi, ja? etj. Ka vende këso që kanë rehati hotele gjëra të tjera, por ka pasazi vende në listën me 193 shtete që nuk do të djesh asnjëra nga këto. Ëh, uh, vendi i fundit në listën e tij që vizitoi ishte Mongolia. Ishte Mongolia, ka qenë në Shqipëri. Po edhe në vende si Ripi Gazës, uh, Guantanamo Bay, mm -hmm. et, tjere, et tjere, et tjere, et tjere që janë paksa uh, dvështira. Fokusim të ta i vitit e fundit ka qënë në ato që si pas uh, uh, kombeve të bashkuara janë trajshgjimi kulturore, kulturore e botës mm -hmm. për të vizituar të lojvendesh, por, por ju them pra, nëse ju bëhet pyetje, a ka një njëri që i ka vizituar të 193 shtetet që njihen nga kombet e bashkuara e quhet Don Perrish është 70 vjeç nga Downers Grove në Illinois dhe ka qysh në vitet 60 që viziton Boton Pollëm më Pollëm Bravo i quaf. Shumë bukur. Pëlqen gjë. Interesante. Është është kështu si ëndër, si dëshirë. Ja unë sa të po mendoj ajo unë. Si ishte shpreha, ma thuaj të një shprehje? <laughs> Atëre, mos uaj kur qëndrat janë të kota sepse e kotësh jeta e atijsh nuk ëndrrën. Shumë mirë. Ora është tani 7:29 minuta ju jeni me klubin e mëmçesit, më pas do të kemi edhe anagramën e ditës së sotme, por mm -hmm. më parë dëgjojmë këtë këngë nga Panic at the Disco, që është This Is Gaspar. This is gospel for the fallen ones Locked away in permanent slumber Assembling their philosophies From pieces of broken memories Oh, oh, oh Oh, oh, oh Their gnashing teeth in criminal tongues conspired past of us yeah um. is gospel for the vagabonds, ne'er dwells and insufferable bastards, confessing their apostasies, led away by imperfect imposters, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, don't try and sleep through the end of the i won't give up without a fight i gjithë çivisë që niardu në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim dhe ju uroj çdo të njëjtë ditë fantastike. Mama bezdisë. Atëherë është koha për anagramën për ditën e sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Pim pim pim pim pim pim pim. Atëherë anagrama për ditën e sotme miq dashur është është zura kashta. Zura Kashta Zura Kashta Zura Kashta 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Z U R A K A S H T A Oltacila do të jetë durata 1 or nga Premium Watches Faleminderit Zura Kashta. 069 20 70 222. 069 20 70 222 Zura Kashta. Nuk është fortë vështirë. Jo, ja, nuk është fortë vështirë, po mm. ti duhet pranonësh që mendim Montana. E kishte eksaktë pak le të ishte ishte <gri> in, informuar diçka. Mhm. Mm Zura Kashta. Z U R A K A S H T A. Zura Kashta. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Ne dëshirojmë se kush do të fitojë anagramën për ditën e sotme, është për një orë nga Mishtan tek Premium Watches. Ju mund të dërgoni tani mesazhet tuaja, miq dashur, në klubin e mëjesit në valet e Club Femme në 100.4. Ekstum. Yeri fjala është për uh, tu. Mm, -hmm. a derë, ju e dini që kur janë mbrëmjet e maturës, vajzat vrasin mendjen se mm -hmm. se mund të shkojnë në këtë mbrëmje pak nga... të... ndryshe nga vajzat e tjera. Dhe kemi pasur histori të ndryshme kur shumica e vajzave stilojnë veshje me materiale çuditshme, qoftë kjo me tummbatse, me gazeta apo mm -hmm. gjëra të ndryshme, por një vajz nga Bahamet e ka emrin e Nga Bahamas, po, nga po. Bahamas, po, më fal. Emin, imrin... është po. von Ruselin të ka vendosur të bëjë diçka krejtësisht ndryshe. Dhe çfarë ka bërë është që ka rikrijuar një skenë nga filmi Bukuroshja e fjetur dhe ka menduar që të shkojë në mbrëmjen e saj të maturës me ndihmën e një ambulancë. Ajo ka qenë e shtrirë, sikur ka qenë pandjenja, e veshur me një fustan të bardhë si një princeshë. Dën momentit. A është ky fustan nusesh e saj? Po, fustani nusesh. Që ajo vajt në mbrëmjen e maturës e veshur si nuse. Por, por e, forma se si ka shkuar me ambulancën dhe sigurisht e pandjenja dhe e, ambulanca e ka gatuar pikërisht në lokalin ku do të bëhej mbrëmja e maturës, aty e priste te princi i saj, ëh uh, që e kishte emrin Johnny, ky djaloshi, mm -hmm. i dashuri i saj, dhe ai duhet i jepte puthjen bukuroseve fjetur që ajo të zgjohej dhe më pas të dy të hynin në mbrëmjen e maturës. Sa i kanë menduar këtu si prodhues. Po pra, kanë rikrijuar pikërisht një, një nga skenat e filmit Bukurosa e fjetur. Por uh, faktikisht uh, kjo foto e të gjithë formës që kjo ka krijuar në mbrëmjen e maturës është shpërndarë në Twitter Ma di është ripostuarë nëbi 7.000 her nga njerës të tjerë Por nuk kanë qënë komendet e dajsh të mira Dëmë thonë, ka pasur më shumë komendet të këqqia Sisa komendet e së mira Tanim, me thënë të rejtë në pritur dhe dajsh mirës të tjesë Për e shikon qënë qënë nga fotot që kjo ka vajtur me barrel Me ambulancë atje mm. E shtrirë sigur i kanë dodur në një një Dukit pak si e vdekur e kebër e sy sh... Dhe pikërish, është... ky ka që në momenti që pjesa mëj madhe njerëzve nuk kanë reaguar pozitivisht, ka është i kësa ideja. Ka një element krupe mm. në gjithë të gjënë që ka bërë kjojnë? Por, por, paralelisht me këto, ka qënë edhe një uh, vajzë tjetër që ditën e dasmus, blendi e ka qënë në Gjermani, ditën e dasmus ka vendosur të shkoj në një mënyrë bizarë, sepse vendosi që... Të shkonte, mm -hmm. në lokalin ku kishin pronotuar dhe do të zhvilloj dasma e tyre, kjo vendosi që shkoj me një arkivol okay. Dhe dolin nga arkivol e, e ka loj loj gjërë ashtë quditshme që njerëzit vrasin mëndjen, por që të tjerët nuk është se tani, i pranojnë dhe aishë pozitivisht i dhe të tyre Tani, vdegja është pjesë e jetës, po letin dajmë, tim bajmë që të një herë pastaj ato tjetra <laughs> me radhë le ta shijojmë jetën një herë pastaj të mendojmë për pjesën tjetër faleminderit tjerëri të lutem atëra për çështjet e aktualitetit le të bëjmë një pyetje në prit pritse edim ish tashur prit pritse edin prit, prit sot është ditë me shi është është kohë e keqe dhe në një farë mënyrë mund ta themi që sezoni turistik sezoni i plazhit mm -hmm. ende nuk ka filluar megjithatë ka qarqolluar ditën rryetë sociale ditë për djem një foto Ë mm. di kujt, nuk dihet se kush, i cili ka shkuar në plazh, në një nga plazheve të jugut. Personaj, po në mm. në Drimav, madje. Pam. Pyetja është, dhe kjo që e ka bërë veçantë, ka qenë si ka shkuar, me çfarë ka shkuar ky person në Drimav? Oh, sepse plazhi është bosh. Ëh. Mm -hmm. Edhe ka mundur ta bëj këtë gjë. Sepse kur plazhi është plot, është pak e vështirë. Pyetja është me çfarë ka shkuar dikush, nëse dimë se kush? Në fakt në drimad për të pushuar Ka qënë e veçant më njëra, le tëeni 06-19-27-12-22 Dërgënë mesajët uaja Nuk e dinë nëse e pandë këtë Por është interesantë dhe, dhe të regojmë pak më vëndë Kur të kemi dhe një kërqishë Rita Ora ka një këngë të reqoët Poison Në Kleab FM në 100.4 Dëgjënë pikër isha të Tani My sanity for lunch Trying to get over How bad I want you so mad I miss sense for dinner or something in my car anything and everything just to fill me up but now I see. këluğën në mëngjesit, mirë se keni ardhur, orar është tani 7:42 minuta, një mëngjë, duhet një çadër me vete, sot ka shi, Olta premton për shi gjatë gjithë mëngjesit e vazhdimit të ditës, e të do e të jetë vranë. Çu do jetë? Çu do jetë sot, thotë Olta, uh, do të ketë komë diell nesër që është e premtë, pastaj fundjava. Prapë e vranët edhe e lagës, edhe për ditën e zgjidhjeve, nga sa dëgjojmë, do të jetë njëta situatë, kështu që nëse keni për të shkuar larg, e duhet votoni shpesh, uh, merrni çadra me vete, se do t'ju do t'ju duan. Çakojë, jesh presi, jesh presi. Ë, voto herët, voton shpesh. Mosë. <laughs> po, po. Mosë. Mosë, moso tutur te. Mosu tutur te. Ë, um, një nga çifte që mua m'pëlqen më shumë, Mhm. Në këtë gar, ka qenë çifti Dakoduma. Më vjen që ka një përplasje më të fortë se tjerët. Po, të duket që është garë fort atje. Mm. Është garë fort atje në Durrës. Po nuk e di sa po bën ata, sepse në Top Show, uh, ne pa po thoshim edhe dje. Në Top Show uh, kur uh, Duma nuk shkoi, ishte për shkak se, ishte për shkak se ajo thoshte se un kisha disa video dhe imazhe mm -hmm. për të shfaqur të cilat nuk u pranuan, o, po, apo apo atau nuk pranoi që ato të ishin pjesë dhe për shkak se u vu kujt kusht, un vendosa um, të, të mos largohem. Ëm të mos shkonte aty. Po, dje ka pasur një takim në Durrës me kontabilistët e qytetit të Durrësit. Dhe Ka ardhur atje vëngjush Dako mm -hmm. E në pas, sigurisht ka ardhur edhe Kandidatja nga E njëti qytet Grita Duma Kur Duma është ullur Dako ka vendosur Të ngrijet Nuk e titani për cilin arsye Exakt, por kjo debat që duhet zhvilloj mm -hmm. Në pranit të këtyre kondabilizve Cilin uh, Fte se këshin pranuar që të dy kandidatët Kam betur për gjysëm Në momentin e aktuar, kur Duma vjen edhe ulet aty pra që grita bëhet pjesë e këtij takimi, pa. tako vendos që të largohet, vendos që të ngrihet edhe të shkojnë në një ku diunse ku, në një drejtim tjetër domethënë. Po, Do të ishte a... po. Ndoshta në drejtimin e durr, po, por që <laughs> po. por që uçua, uçua nga nga takimi edhe dështoi edhe ky debat. Pastaj nuk e di se ç'kan bër kontabilistët e Durësit. Por mesa duket nuk do të që të ballafaqohen. Po, pra, mesa duket kontabilistët e Durrësit po thënë mund tani nuk i kanë bërë mirë llogarit. Po, ka mundsi. Për uh, përgjithën këtu. Ka mundsi. Nuk e din se e kemi. Ah ja, e kemi këtu. Po jaqu është momenti tani tregimin. Ja? Po se nuk dua që ta ta zjas më shumë. A mund ta dëgjojmë se çfarë thot Dako për një moment këtu? Madje edhe pa praninë e kamerave. Edhe sot nuk jam dakord që të ekë sjell atë kamerën i, se kshu e lab. Kemi një Po si ke njoftu buti e organizatorit, cili media mm. prej as, apo the? Vonesa e gjatë e kundështarës e ka nervozuar. Jo, jo. Jo që pas është është larguar nga salla. Ka çka ka? Po. Pas? Nuk ka dashur res... nuk ka dashur me kamerë. Nuk ka respekt. Ka, nuk nuk të, ka dashur me nuk të. Nuk di të të them ndryshe, po. Këtaqos po respekton siç duhet. Kë. Po Joan, po. Po më ska dashnë me kamerë, ka thonë ne dua pa kamera, është bë më kamera. Po pse më ç'problem ka këtu? Ta marrën veç gjithë çaforin. Ja, mban. Çofta i, ja. Ja, zotë tani. Po, shtruket shumë tek ato kot e fundit, si çka kemi vënë. Po. Nëse, nëse. Ëh, uh, ba grida ka vazhduar vetëm. Mirë ka bër. Po ka shënë, ja, që skenën tjetër po shohim, skenën nga te topit, te topit e vetëm darkon. Ke mungesen e gridës. Ai gridës pasaj. Përpunën po, një diçka. Po gjithsesi, janë çifti më interesant. Munduam nëse mund shprehësh imazia me miun, <laughs> mund të ishte, mund të ishte interesante kështu. Por she vetëm ka një gjë aty problem që mund mos e di kush dakord tho, jo mase me miun se i bie maca është uh, grida se e ke pershë në pranë macës si. Shumë pasaj i bie që u ngelet miu tot ai dhe nuk duam. Por gjithsesi, gjithsesi pyetja është kjo, do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Dërgo ti mund ta japësh atë. Të radhës. Me helikopter. Me helikopter. helikopter. Ës Edisoni fiton 2 bileta për nosinë. Ka vajtur dikush në Dreamav? Me helikopter. Për shefin e ti me heli kopter. Mhm. Mm ka dhe një, ka dhe një foto këtu është fotoja që ka ka bër ka bër xiron. Shikoa. Wow. Mu atë kula është ti ulta her pas here. Po, vendi im që ndam. Me helikopter, aty ku veç çadrën. E ka ulur, ka zbritur, ka shjuar plazhin pastaj ka ikur. Por nuk di et se kush është. Jo. Ja. Pyetja jashtë. Sa debate kanë ndërtuar midis Grida Dumës dhe Vanjush Dakos? Ka një numër të sakt. Por e them, është më shumë se 1, është pa, pa. më pak se 10. Okay. Sa debate kanë dështuar për një nërstuja për një tjetër Midis, Dakos dhe Dumus, si pas medjave 06-19-27-12-22, dërgonë mesajët uaja Kërënë paspan kryven e mqesi, 2 përshëndesim që të gjithë e oremitit fantastike Tani është 7 e 27 Wow, oh Can't you know every little thing you do Oh every time I decide to go ahead the past it anyway Every time we decide you start like to bring us like you came to bay You can find in the sea graceful clear with things to feel the same that's not what you want to be Stay around, the whole life has become a little time to spend without a plan, darling, there was meant to be. Oh, every time you just try to be yourself without a face to wear, and you try to believe in every word and every word they say. They'll come back, you've been wasting all the time, but now you just don't care, that is what you want to be. Whoa! Çdo herë, mirë së kini ardhur në klubin e mëmëjes së mirëdashuri. Ju përshëndesim. I rendit fantastike. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin, Oltën e Veronin, Shumë gjëse me juve në Club Femme 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Dërkohë, unë dua të ju kthej anagrama për ditën e sotme, është Zura Kashta. Zura Kashta. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Kashta. 069 20 70 222 Mm -hmm. Z U R A K A S H T A Duën rivendosur këtë gjerman në mënyrë që formon një fjalë që ka kuptim. Po i them është një fjalë uh, interesante, nëse mund themi kështu. Mo m'pëlqen si fjalë. Të pëlqen se si fjalë. Mm -hmm. mm -hmm. 069 20 70 222. A ul ta kemi fitues për të dhën? 7 debate. Bravo. Më ka thënë Ela dhe fiton dy bileta për Nasin e Plex. Mhm. Bravo Ela. Ah. Mm -hmm. uh, po shikoj një studim i cili tregon për uh, marrëdhënjet në çift. Mhm. Mm dhe e përmbledhur shumë shkurt, është kështu. Të bësh dashuri 2 deri në 3 herë në javë. Mhm. Mm me partnerin e qëndrueshëm, pra me gruan, apo me burrin, apo mm -hmm. me, po themi, situatën ku jeni për po me partnerin, e qëndrueshëm, ullë me 25% riskun e një infarkti, wow. provonë shkenca. 25%? 25%. Gëtë edhe në gre, lartë, mm. mundësin e qëndrimit bashk sepse dihet që ata që luajn bashk, qëndrojnë bashk. Ëh. Edhe në um, një studim tjetër që thuret me këtë, është provuar që çiftet që bëjnë dashuri 2 dy deri në 3 herë në javë, ëh, janë çiftet shumë të qëndrueshme, janë shumë të kënaqur në marrëdhëniet e tyre. Kur fillon edhe bie, po i blet le të punojnë qoftë fillon 2-3 2 deri dy në 3 herë. <laughs> 2-3 herë jav, po... uh, në javë 10 koa për gjitha <laughs> kam kërë Po në javë mor shok, jo në dit Jo në ditë, Waltini A, në javë A, në javë, brë A, i <kaj laughs> e mendojnë në dita, i e mendojnë me sistemin e vetë Unë i them javë, a i vazhdojnë me mendojnë në ditë 2-3 herë në ditë Aha, okej Edhe 2-3 herë në ditë, nuk arë një që të kishëm, po e a dole Që të unë djelë, Waltin Po, po e bje një se një herë në javë, po saj Që kjo i bën që çiftet që ndrojnë bashk. Domethënë janë çiftet shumë të forta dhe kënaqësia e jetës që mm. raportojnë, qoft burrat, qoft grat, është shumë e lartë. Kështu që këto çiftet kanë rrezik shumë të ulët për tu ndarë me njëri tjetrin sepse tek njëri tjetri gjajin edhe kënaqësinë, ë uh, po themi të trupit, edhe partnerin, edhe çdo gjë tjetër. Kështu që janë janë shumë mirë bashk. Janë në harmoni me njëri tjetrin. Janë në harmoni mm. me njëri tjetrin. Por përveç kësaj, përveç kësaj, kanë ulë edhe rrezikun e infarktit me 25%. Pra, t'jeve edhe shëndet, shëndet të zemrës. Ta përmirështon, Madhja. Ta përmirështon. Pyrëtja, është që me ndoni ju? Me të më kaqë, që me ndoni ju? Nuk duati... Uh, si pasë shifrave, divorci e shtë rritur në të, <laughs> <divorci est rritur laughs> të krejqitetin e Shqipëris, diku të 9% në 2014. Çdo të thotë. Ka më shumë divorce. Po, të thotë ka një rënje pra të ndjeshmë të... Të, të, të të s'kan pas kohë. të dashurisë po thotë të, të, të, të, të, të dashurisë. Po, oh, me siguri. Tash ja ata që divortohen me siguri që e kanë lënë atë sport, se nuk ma ha mendja dhe... për shkakun që. Ka. Ka. Sportin, oh, taj... <laughs> <laughs> një natë përpara ishin bash dhe nesër s'kan juguar. Jo, më duket se mund ta kanë lënë sportin edhe pastaj. Në vërtetë serioz. Fillojnë dhe thellohen problemet. Duke qenë para sa shumë cigare pi njerëz. Themi çmendon i biri. Çmendon i biri. Un po e them shumë shkurq që jam shumë dakord me atë që thuhet në studim. Ok, falim dhe i tjerim. Ja, më të dhe i tjoha dhe se të tjerim. Zura kasta, dhe tjerim. Jo, nuk amë zonë e kola. A nuk të tjetë burri në një vidje faktën kër vim puna të këtës të qështje, si këto? Në disatë të qështje duha tjerim. Të tjetë pak zura kasta. Po, jam dhe acord. Ti thuash zura kasta im. Nuk t'ingëllon dhe ish bugur në formën e duhur. Po, po da thuash zura kasta, ti ngëllon pak me e but. Po, Pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi Ah, sa bukurah. Shkëlqyeshëm. Tëna do të kohë të have the morning e parë të grupit të mëngjesit, do të vazhdojmë programin e muzikës, do të rikthehemi mbas pak më shumë, por të bësh dashuri 2-3 herë në javë ul rrezikun e impactit me 45% dhe të mban të martuar me gruan tënde për një jetë të gjatë dhe të lumtur bashkëshortore. Pjedi, është që shmentoni ju 069-2722 Si dilet Kësa i dilet me përpara Jennifer Hudson I still love you Ora është 7 e 58 minuta tears of men under perfume sheets mm -hmm. got a golden smile you are part of a flowing like Kansas in low but it wasn't enough what can i do what can i do to get back to your heart i'd swim the mississippi river If you would give me another sticker Oh no wrong I was out You out to the moon but give me your tender Last when I'm logging baby please Girl maybe i'm running to you well what can i do what you not do to get back to your heart i swam the mississippi river the Mississippi river what can i do what can i do to get back to your heart i swim the Mississippi river if you would give me enough sucker Hello hello hello. Më së vini në kruinën e mëngjesit, miq dashur. Ju përshëndesim dhe t'ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi to bash me njërin, Ardini Non dhe Lorena. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Tani është 8 e 9 minuta, do t'ju kujtoj se anagrama është Zura kashta. Zura kashta. Në 1 minutë apo 2 do të kemi edhe emrin e fitueses të thua nga Olta. Ndërkohë, Olta lutem jep emrin e fitueses të lojës fundit që kishim bër, apo s kemi? Po, kemi bën ai loj apo s'kemi bën ai loj? Kishim thënë me tet, kshu 7 debatet dështuar. Po, ajo fun ishte e fundi. Kjo ishte fundi. Mm -hmm. Kështu që s'kemi bër më. Okej, okay, dakord. Atyre, atyre, Altini ka gati edhe zërin e përqjumur për uh, mëqjesin e sotëm, do dëgjojmë këtë z, e do ta zbulojmë se kujt i përket. Unë jam gati. E ja, ani një sekond. Ja, o, oh, okay. Sa burgate dhe personazhe. Okej, okay, dakor. Mirë, ndërkohë, un kam shkruar uh, këtu. Ndërkohë shkrua, kam një fitues për anagramën, oh, që është Stazaraku. Stazaraku. Në të vërtetë, kush e vërtet? ka gjetur? E ka gjetur Zurakashta. Mm -hmm. E ka gjetur Nasi dhe fiton orën nga primi Mochi, 572 i mbaron numri. Stazaraku, edhe njërëmën e fituesit? Nasi. Nasi me 572. Nasi me 572. O Nasi, e fituar një orë. Nga mi qëtanë të këprimi moqis, shta zaraku, zura kashta. Të përsh të ashuri 2-3 herë në javë, me partnerin tëndë, me gruan tëndë, avo burrin tëndë, ullë me 25% rezikun për infarkt, të të një studim që shkryrë, gjitha shumë, pra, ka të bëj me seksin besnik, pra, do me, shu, do si do, ndërsa një studim tjetër po honë, se qiftet që bëjnë dëshuri se paku 2 herë në javë, nuk rrezikojnë të ndahen nga njëri tjetri sepse të qëndruarit në intimitet me njëri tjetrin duket ndihmon edhe në marrëdhëniet e çiftit edhe jetëqëllimin e çiftit. Pyetja është, çfarë mendoni ju për këtë? Mund të na shkruani në faqen tonë Facebook, facebook.com/fractionclubimjesit, facebook.com/fractionclubimjesit dhe Gjen Collay atje, duke parë portretet tona që janë në krye të faqes. E gjithashtu, më në fund kemi edhe Altinin e gatshëm për zërin e përgjumbur për sot. Tani nuk kemi dhe të qarë erisi e të cilim, se para 15 vjetëve i kemi s'jel të risi. Wow. Okej. Okay. Tani nuk kemi dhe të qfarë erisi e të cilim, sepse para 15 vjetëve i kemi s'jel të risi. Kajq. Kajq. Tashja ato janë bërtë vjetra, po kanë qenë para 15 vjetëve, se risi 15 vjetësare nuk mund të ketë. Normal. Por uh, duke sikur është i knajshur me punën e vetë, kjo personaj. Ta. Mhm. Mhm. E dëgjojmë edhe një herë të lutem. S'kemë më çare sisë tjetër, më thotë. Ne ska më për të thënë. Me sa duket. Jo, tani do të gjem forma tjera, po ideja. Okej, dakor. Le të gjem. Tani nuk kemi më të çare si e sjellim se para 15 vjetëve i kemi risjellë turisin. Kujdes, pra kush është ky personazh? Nga sa kuptoj unë është një vajz. Vajt, po. Është vajz. Është një vajz, pra. Po kush është kjo vajz? Kush është kjo vajz? 069 2070222 dërgoj mesazhet tuaja. 069 20 70 222 069 20 70 222 Do bëjmë një pyetje nga aktualiteti ne do shkruajmë tek muzika tani në klub Fem në 100.4 dhe kjo ka lidhje miqdashur me trajnerin e kombëtarit shqiptare zotin Gianni De Biasi Mhm Gianni De Biasi të cilit ose i cili i ka sugjeruar këtë klub i italian Mm -hmm. Të blej tre shqiptarët e Bazelit. Ai isber. Ne po kërkojmë klubin ndotra. Po kërkojmë cili të cilit klub? Ëh. Cili të klub? Debiasi i thotë bli tre shqiptarët e Bazelit, duke qenë se Debiasi u bë sa kohë që punon me shqiptarët. Ëh. Mm -hmm. Duke sigurt mendon që ata vlen. Ja vlen. Ëh. Edhe i sugjeron këtë klubi të italianistë, Serie A, që të blej tre shqiptarët e Bra Bazelit. Teleklub pra. 069 20 70 222 069 20 70 222. Metcon bashkë me Ray Dalton, kjo është Don't worry. Klubim tiçit. Ka vëfen. to my yeah. got everything's ours, wanna dip, get a new spot, yeah, yeah, don't worry, don't worry, uh. night never ends, no hurry, no hurry, uh. shorty look thick so the lines get blurry, and the nights in your palms are, we might get dirty, DJ, let's go, let's go, let's go, let's go, Hello, hello Mishë të vini në kërën e mëgjesit Atere, tani është tete nëmët më vit mm -hmm. Ta të gjemë e një një zërin Zarin. e kësaj vajzës që e ka të përgjumur Dhe të qëgëm se që fari ha e doltës për mëgjes Kujdes Ok, kujdes Tani nuk kemi dhe qa e të qarë risjet sildim Se para pesmët vjetëve i kemi risjet të risjet Kush është kjo? Në shpiju edhe përjun Kush është kjo që fletë? personazhinor i venditon, Altin mfaso kushtën. Un tani et di. Para 15 vjetësh pra ka ka guxuar për selektorin si, si që sot nuk jam më risi. Hm, mm, tani të gjith janë duke, po. Është vërtet. Ehm <laughs> uh, A të reganti? Gati. gati. Miq dashur, si i pëlqen Oltës? Është një lojë e cila ka për subjekt të zbulojmë se si i pëlqen Oltës ta konsumojë një produkt Të caktuar Të ngrënshëm Dekord Mund jetë një produkt mishi Mund jetë një produkt Zarzavat, frut, këtë mund se qfar Por ju e dini Ca handë salat, ca handë zjera Ca handë grira E tjere, tjere, tjere, tjere, tjere, mm. tjere Që që që në do dhe është Altini rotullon rotën e vetë Të fatit Dhe aty ku do ndaloj rota mm -hmm. Aje do tjetë produkti Për cilin olta Do të në tregoj se si e hap Ajo dhëta shkruaj në i top letter. Po, po. Ndërsa ne këtë në studio dhe ju atër ku jeni, përmes nëmëri telefonit 0-69-20-70-22, duhet a gjeni se si pëlqen oltës të haj këtë produkt. Apo të gatua i? Letë shojmë njërë, shfat kam sot. Le, letë a shojmë. Letë a shojmë. Okej, okay, atër e letë filloj lojë. Nisim. Makarunët Oh. Au, makaronet ose oh. makaronat. Atheolta, oh. mund t'ofrojë një lapustin. Jo, jo, e kam, e kam. Faleminderit. E ke. E, e insuplletër, ku ti duhet të shkruash se si të pëlqejnë makaronet. Ja, ehm, <laughs> um, ne do të mundojmë të ta djemi ju në 06920722 nëse i bin në kok. E zbuloni çfarë ka shkruar Olta mbi makaronat. Keni për të bër. Fituesin e dorada le të jenë le të jenë dy bileta për në Cineplex. Po le djem dy bileta për në sinema Plex. Po le djem fundi edhe dy pjata makaronase. Aha, si bën të gatuara si bën, në formë si do olta. Po. si dolta. Si dolta. Pam. A le dolta? Po e nisun. Po. Mendoj që makaronat pëlqejnë me kim. Jo. Ja. Mm, Unë mendoj po jo, nuk e kam shfarë. Dolta që pëlqejnë me salsë të kuqe. Jo. Ja. Pastiç. Jo. Ja. Pasticcio. Oh, hai fatto Pasticcio. Pasticcio per te. Ma non mi hai Pasticcio. Sarò va onno fondo. Sei una poetana di Vogue, che Pasticcio. Ma dai. No vein pasticcio, la castella va. Ok, d'accordo, attenti, diciamo, ehm tipo il macaronate ziera fort. Io. Luce. Io. Mh. Io. Il pin di hash sciolta me nei copmishi. A <gjate> <E> kjo <ke> përse <gjate> s'isë shmishi që përzihe makarona me mish, marritë shije me mish është ideja. Jo. Jo. Mishin, jo. Ofa. Hamay. Pëjinga, po rimai me fruta uh, date jolta. Me fruta date. Jo, jo, jo. Jo. Uh, Ë, Olta të pëlqejnë të trasha dhe të forta. Jo. Jo, Blendi. <gjate> pëlqejnë uh, jufka Olta, ke parasysh që janë ato uh, makaronat. Jufka po. Ë, këto nga veriu. Jo, jo. Jo. Ashtu të forta. Possibël chim. Si, të pëlqejnë të vogla dhe me forma. Jo. Manjarona ushtari. Si ishin ta? Ashtu siç bësh ndikur, skuqme me vajeshën. Ja, do ti shkile me kambale pa të ndahesh. Jo, jo. Ato zin prapë. Se merr veshaja bahajës dia. Po e ke pasur. Ashtu tanë, por kushtika tanë. Ai e humbanona spije. Unë nuk isha ushtar, kështu që. Fonga ato gjata te ka pa sy që kanë qenë sa që Ronaldin ose Ronaldo Sakra, po më gran Sakra. Ato vetë Florë. Ato po brash. Këto gjata. Ja, pa me vështirë me letër. <laughs> me letër kafe. Jo, jo. jo, jo. Me kankyën me tikë blon mes makarona. E eh, jo jo. ë? Jo. Pëlqejn me vaj ulliri dhe hudhra. Me vaj ulliri dhe hudhra, u ja futi mikrofon me kokë. Jo jo jo, nuk po pëlqejn ashtu. Ai jo jo. Pëlqejn arrabiata. O, yo, <laughs> ha, po që më lodhenë këto, jo, morë... Putaneska! Ha, thua i po. Ose mos më thua i... Jo? Jo. Alfredo! Jo. <laughs> uh, Alblendo, jo. Katano, jo. <laughs> Altino, jo. Jo, jo, Alfredo janë me bërtesë, së da shumë të shi. Këlloj <laughs> <laughs> kjo, a lo oltë. Kam vaski ide se si mund ti doi seriously. Po mund ti ai se doi letajin ti. Është është një mënyrë, është një mënyrë të gatuarit makaronave apo jo? Po po. Po sigurisht se makaronat ashtu nuk ha. Okay, dakor. Mirë, juve mund ta gjeni në 069 20 70 222 si i pëlqejn Olds, makaronat, si i pëlqejn Olds, makaronat. Makaronat. Makaronat. Makaronat. Kthejmë pas fakin lojën ton, na shohim se çfarë ngjet deri atëherë different nga Mary Cyrus se shart djojm mm, tani. Mm. Mali Simon s kam dëgjuar kam dhërsa foto. Oo, oh, të shpifur. Ka filluar mos ti ashtu më. Si e dëgot. Mali. Të mos. Të ngalon për mod. Ah, të mos debino. Të mos të filloj ah. pa. Sa mirë. Kemi <laughs> <Pienim> mbas pak. <laughs> d Ra ra ra ra ri ra ri ra ra Gegun është shumë e bukur. Unë e sheh vetë. Olga ty të pëlqejnë makaronat me djaltë? Jo. Po më pana Olga se në fakt më pana më malli. Po, të vadi më ne për pana <laughs> po. Jo. Jo. Ja, mor. Nesër dieks. Jo, jo. Ai kanë gjetur apo s'e kanë gjetur tashĩ? Është ka gjetur Na Nadia love. dhe thotë Al dente Al dente Bravo, bravo Ne fiton dy bileta për nësini Al dente To që në gjohë Shqipë dy, al dente Të pas zira mirë Jo, të pas zira... nuk janë al dente të pas zira mirë Se kuptoj... Al dente janë të zira... mjaftu shumë Ajse të duat Ajse të duat Jo fart Po, olta i har... Këshu i ka qef, olta? E do të forta, e do të forta, e dion se përgjene të buta Të buta dhe lushe, nuk i përgjene të varrë Kër e mbanë, makaronën, makaronën të ri për pjetë Këpër, është këshu e do Ma t'i ka qëfta këtasi dhe një, djë herëvejtë Ti bjerë, i da Ti bjerë në buzë Ting, ting Samir me njim një koleksh Edhe ti kërcasin goj <laughs> Krap, krap Spesohi se kemi ngrënë njerë makarona pash Kepëja Po se s'kemi ngrënë Kemi ngrënë makarona pash Së mbën mënë mjotë Së mbën mënë mënë tërë Këkëshën e deur Kënë ngrënë shqepa të të tërë Këllim derit, suna Super, atëhere Atëhere Ekshtu Athe ka gjetur Nada, po, Nada, Nadia, Nadia. Nadia i lumt Nada. Bravo Nadia. Jemi njëri me me letrën higjienike. Po për me, me Risi, Kim, sepse mm. është bërë një konkurs në shtetet bashkuara të Amerikës, është përfshirë një kompani që prodhon letra higjienike, e ka emrin Charmin. Charmin po. Dhe ka vendosur që të të bëjë një konkurs Charmin shumë një interesant. Charmin ka shumë të bëjë këto. Ka çare reklama Charmin gjithmonë me. Mm. me me Minja rush të vogël më duket që kanë parë një, kanë dizajnuar, kanë dizajnuar reklamën po. Por çfarë ka bërë është të kaftuar të gjitha vajzat që të jenë kreative në fustanet e nusërisë. Mm -hmm. Që do të thotë ajo ka bërë një konkurs ku mund të marrin pjesë të gjitha vajzat që kishin dëshirë dhe të krijonin fustanet e tyre të nusë të nusërisë, por duke përdorur pikërisht letrat higjienike që prodhohen nga kjo kompani. Kan marr pjesë shumë shumë vajza dhe gra të cilat kan dizenjuar fustanet e tyre, por këto të dyja që ne porshohim janë fustanit që ka fituar çmimin e parë, është çmimi që ajo ka marr 10000 dollar për krijimin e këtij fustani, ka përdorur Tani ajo është gjithë letër higjienike, po e pa besueshme se sa. Jo gjitha, sepse ka një bazë që është copë zambik, këtë copë ajo ka përdorur pastaj për ta zbukuruar gjithë fustanin me letër higjienike. Ti përdorim fustan <gjë> paltin. Por, <në, një. gjë> Por ajo ka përdorur, ka marrë çmimin e parë se ka qenë i vetmi fustan që ka përdorur më shumë letër higjienike, ka përdorur mm -hmm. 74 pako uh, për të krijuar këtë fustan, ndërkohë vajza tjetër është fustani me më pak, që ka përdorur më pak letër higjienike, vetëm 8 pako. Ndërkohë mm -hmm. vajza me fustanin me më shumë letër higjienike ka fituar plot 10000 dollar në ka shkuar në shtëpi e lumtur. Bravo qof. Ai qof. Ah, Mir, mëspak um, ju mm. tregoi historinë e trisht me tënd drejtën të një djaloshi i cili uh, e gjeti telefonin e tij të humbur, por uh, humbi jetën. Mbas pak në klubin wow. e mëngjesit. Klabe Familien Hinpicado ju përshëndesim tani. Mirëmëngjes, mjë qytet. Ora është 8:31 minuta. Mirë se kini ardhur në klubin e Më mjesit, në klub e Fem në 104. Ora tani është 8:36 minuta. Mirë Më mjesi që të gjithëve. Uh, kjo historia ishte, me të thënë drejtën është është e trishtë sepse dikush humbi jetën këtu, një djalosh ka humbur jetën. Mm -hmm. Por, por uh, në ko, dua, dua, të njëjtën kohë dua t'ju tregoj sepse uh, mund të jetë diçka që i ndodh dikujt. Mm -hmm. Tani ky djalë që kanë ndodhur në në Kanada. I kanë një kanë dodhë një teloshi 18 vjeqar I cili jeton në Ontario Dhe kishte humbur telefonin e ti Mirë po mm -hmm. Si që tini uh, Telefonat tani kanë edhe aplikacionin Find My Phone mm -hmm. Që mund të gjesh se kueke telefonin mm -hmm. Nga kompjuterit jyt Se të regon në një hart digital Ese kun dodhet telefonin jyt Që që zoti Jeremy Cook 18 vjeqar E vendosë në pun aplikacionin Dhe për mes kompjuterit Arrin të gjëj Sekondo, u telefonit i mm -hmm. ti. Dhe i shoqëruar edhe nga një kushëriri i vet. Ai kishte humbur telefonin i një taksisi, kishte rënë në një taksi. I një taksi mm -hmm. Por i shoqëruar nga telefoni nga një kushëriri i vet, shkon aty ku ishte telefoni rreth 5 e 15 minuta të mëngjesit. Telefonin e kishin tre djem, mm -hmm. që ishin në një makinë. Ky konfrontohet me ta dhe shkon të kapi e të hapi derën e makinës, sepse e di që telefoni është aty. Po. Edhe në atkoh ata nisen me makinë dhe tre plumbave vin nga brenda makinës, që e godasin të riun edhe e lën të vdekur menjëherë në vend. Tani policia i tregon këtë histori mbi të gjitha, për shkak se teknologjia thon ata e bën të mundur këtë. Ë, uh, por duhet keni parasysh që ju nuk e dini se kush e ka telefonin tue, që që vetë në telefonin tuaj. Kështu që vetëm fakti se e dini se ku ndodhet, nuk do të thotë se e keni gjetur në shkollaj. Do të keni të bëni edhe me njerëz që mund ta kenë marrë ta kanë vjedhur, ta kanë gjetur. Të si do duan ta kthejnë telefonin mbrapsht. Është vërtet. Qëse ti nuk mund të shkosh me kokën tënde në çdo lagje, në çdo territor, dhe thua se telefoni im është atje, edhe unë do shkoj ta marr sa është i imi. Duhet të ta lajmërosh ndonjëherë policin, thua. Mm -hmm. Shikoj, kam gjetur që telefoni im është këtu ose nëse e kupton që tjetri është i dhunshëm, e ta kam marr telefonin mos u kap me të. Se nuk i diet nëse është me armë apo është pa armë, siçi ndodhet ai. Mm -hmm. Kjo sigurisht është një histori ekstreme. U po tjetri vritet sepse kërkon të marrë telefonin e vet. Edhe është 18 vjeç, një djalë i vogël, por që është diçka që mundet edhe të ndodh. Nuk e di asnjëherë sa e lartë që mund të ndodh. Se me kë këtë bësh? Qëshë kujdes. Kur ju ndodhet, humni telefonin apo të gjeni telefonin? Se nuk e dihet. Thonë që sidomos të rinjt kanë dy gjëra. Nuk është çështja që telefoni është i shtrenjtë, se ka bër 600 euro apo ka bër, kujtë nuk e thënë çfarë. Ka vë një lloj lidhjeje sentimentale me telefonin. Sepse se është një si një foto da di brenda. Ke se ke pasur dy vjet për shume mm. ndë kem bletur gjëra, ke të gjithë kontaktet, të gjërat e tjera dhe ti si e do atë. Sepse është një vegël tani që është bërë kështu si pjesë e trupit, ja, si zgjatimi mm. i trupit njeriu. Prandaj ti do që ta marrësh me patjetër. Nuk është për shume sigur nuk e di tani. Të humbi një sem tjetër. M'u humbën, m'u humbi, m humbi po top futbolli. Po telefoni është shumë personal dhe mbart në vetvete shumë gjëra të tua personale. Që bën mirë, mënyrë të mos llogarisin rrezikun se ku hyn për ta kërkuar atë. Prandaj po ju tregoj këtë historin, por Këndodhën në Kanada, në London të Ontario në, në Kanada Dhe raportohet nga London Free Press Dhe National Post uh, Si gazeta dhe media Që e kanë buluar këtë historin mm -hmm. Jeremy Cook, që e ideali që, që më bje dhe në atje Pas faktur të rekoj, por, të rekoj për Ndallem të teknologjia Por uh, Anonymous uh, Këtë grupi Anonymous Që bën uh, ato hakerat e të mershëm mm -hmm. Janë duke ndërtuar një faqe E cila ka se synim të hedhi touch Facebook-un. Oo, oh. një faqe që mund të zëvendçoj Facebook-un. Facebook të ketë gjithë mirat që ka Facebook-u, pa asnjë nga të këqijat që ka Facebook-u. Facebook këtë po më ndoën, do t'i tregoj pak më vonë për këtë faqe, do t'ju jap edhe adresën se ku ndodhet, sepse ekziston tani më. Por ju tregoj se çfarë e bën këtë faqe të mirë et veçantë, sepse Anonymous po mendohet ta hedhë Facebook-un. Touch. Touch. Gusto. Ehm, um, gusto. Fiorentina pra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 Ja. Po dhëtë të të të një të gjem njërë përsa Tani një nuk kemi dhe të qaë rrisie të sjellim Se para 15 vjetëve I kemi një sjellë të rrisie Do të ishte mirë fakt në që se në një nga politikanë të tona Dhe për nante që nuk ka qatë sjellim <laughs> Por nuk bëtë fjallë për fushën e politikës Pra nuk merët më politikë jo, Bëtë fjallë për fushën e ardhit <laughs> 069 27 222 Dërgonë e mesajtë të uajam Okë. Okay. Mirë, uh, ne do të bëjmë një quiz me seri edhe për ditën e sotme me miqdashur. Sot tematika e quizit tonë seri është fjalë që fillojnë me A. Fjalë që fillojnë me A. Dekord. Por mënyra se si do kërkojm të fjall, është paka shumë si që ti kërkojmë këto fjalë është pak a shumë siç ti kërkon fjalë kryqi. Fjala kryesit jep një indikim të vogël, pa, unë? të drejton tek ajo me të qenë se secila është fjala. Dakt. Para lajmërim që vjen nga ora Ora sa thjesht. 069 2070222. Dërgo një mesazh tuaj pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Gjërat e thjeshta janë të bukura apo jo ieri? Patjetër që po. Pa. Shu e ke thënë, vetë e ke thënë. E thash sot, Maria. Po, pra. Gjërat e bukura janë të thjeshta, gjërat e thjeshta janë të bukura. Mm. Atëherë, para lajmërimit që vjen nga Ora, si në fjal krysh. Fillon me A. Kthehemi mbas pak në kryenin e mësesit muzik tani. The Ever Near, Kade Bostani, kjo është Castles in the Snow. Mi më më jesi që gjithë vetë 8:43 minuta Club FEM 104 Talked about your blooded leech My fear is smiling And my dreaded singing Every night a little bit more I cannot see where they're free the center of Tirana to listeners across Albania and the world the morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 hello mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit miq dashur ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike ora është tani 8:49 minuta ju jeni me Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV çdo mëngjes Në këto vale këtë ekran, drendi jeri alëtini orta dhe lori Në gjëmë gjesi Atërë uh, Për të bërë një tjetër pjyti nga aktualiteti Për të parë se si njërë zidja në duke Imbajtu shënim qëra që, që ndodin rëztyrle Sa të informuar janë Ne edhim që demokracia funksionon gjithmonë Vedëm atëherë kërka i qytetar të mirë informuar Për për për për për për për për për për për për për për për për për Në gjyq Gatja i Lazarantit dhe ky personaz Ba Schmetter 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Gatja dhe kush kanë dalë në gjyq? Nga jepësh? Ka sjellë E shumë të Mortal Kombat kënjë, apo ka luatur të Leon? U ka luatur të Leon, to... Gjistësi... 0679 27 22 22... 0679 27 22 22... Gatja dhe kur shkandal në gjysh? Gatja, mutaj? Apo ja? <laughs> <laughs> mm -hmm. Jene gati për shë radio? O, dhe o, da kemi menduar një fjallë. Sharadjo! Loja i që vendos djendë kundur bajzave në kërkim të një fjallë të vetëme. Mm. Si më filloj sharadjo, kështu papridur e pakujtuar? Surprise! Papridur e papandeur, jemi në sharadjo. Mm. Një sekundë, se s'kam veshë... Atëherë... Se jam veshër gadi për sharadjo. <laughs> Oke, <Okay>, vishë <Mr>. të randet. Parëm, <laughs> më kem përre, jam ne... Qëra përta në gramës, akomë. Mm. Oke, okay, atëherë. Më sjë ju doni, shë radio, ne uh, po ju javim shë radio mm, goca. Ëh, mm, po. Fjala juaj hahet. Ja. Ja. Ja. Mm. Er ja. Jo. Jo. Nuk futet në gojë. Futet në gojë. Jo. Ësëndipi. Jo. Sigarë që mendova. Është kë shu kafsh. Kafsh, kafsh. Jo, jo. Mm. Është një emocion. Jo, oh. emocion. Një ngjarje. Pjesë e një njeriu. Tanë Kemi... kur jo, te ngjarja u largova. Por te Ik... emocioni isha më pranë, te ndjenja ndjej mendim se pjesë e njeriu altin mund të themë që ca njerëz janë shumë ca njerëz janë pak është në mënyrë disa e kanë disa nuk e kanë ose më sakt disa janë të tillë disa nuk janë sensitiv agresiv domoshta një sikuesoj ndijëshëm i më pran domoshta ka të bëjë me ndijëshmërinë çikilikosesh jo jo është diçka e brëndshme e njeriu është e brëndshme e njeriu po jeri po është negative apo positive Dani varet um mua më duket pozitive. Ty do të duket pozitive një gjë e brendshme e njeriu që është pozitive. Dhe ka të bëjë me ndjeshmërinë. Me ndjeshmërinë, me me butsin. Mos është se jam apo jam me dëjeri, i dashuruar, domethënë. Jo, jo. Nuk ka lidhje me një gjendje të caktuar që je i dashuruar apo jo. Fillon me bëjeri. Të gjë oj ke, o nuk e ke. O je i till ose Ase je i till kështu ose nuk je. Domë bëj. O si me shumë ose sipak. Jo, çfarë është kjo? Tolerant. Jo, jo tolerante. Do të von. Po ka të bëjmë shkollimin apo jo? S'ka. Jo. Ja. Mund të jesh edhe pa shkollë. Po nëse do, do si merreminë këto, ka edhe vepra që quhen të tilla. Po. Ndonjëherë. Oh. Një si, si, si si si si edhe një? Ka edhe vepra artistike që quhen të tilla. Ndonjëherë kur një njerëj ka më shumë pic, të themi, kjo është i smor fare. <laughs> është i smurthemin butësi ky është i smur. No, si. Kësu është smur. e folta. <laughs> manjak. Jo jo jo yeah. uh, jo manjak. Jo për ai është pozitive. Positive. Po bën po, me pozitive si manjak. Jo. Ja. Një manjak Rik, pozitive. Ti punatoni si kanë par tiën shumë se shprehin. Kaldoza her pas here të tilla. R mer mer mer mer. Si të mos në komë shibë. <laughs> njerëzit të tjerë. Ton i fundit, ky i fundit. Mm, po. Okej. Këndoj të laka shumë. Po, po. Prandaj duhet ka vepra artistike të tilla. Po, po. Bravo të shoqëra. Ne grat zakonisht u thon burave që ti nuk je kaq shumë. Sa re. Ma shpij. Sipas meje e shkruan Kevin, çiftet duhet të bëjnë më shumë se 2-3 herë në javë dashuri, pasi të bërit dashuri shpesh, të mban në formë dhe të bën më produktiv dhe më aktiv gjatë ditës. I bie që ta bësh mëngjes, që të jesh më produktiv dhe aktiv gjatë ditës. Tam. Po, po, po. Apo jo thot mëjesë bënë të blenë pa gjum natën Tanzubera i thot dy herë në ditë apo dy herë në javë, apo e kishte vetëm për muajin e Ramadanit. Nuk e di <gjubi> më dashjes se si është ka puna e Ramadanit, ai xhena thot a, interesante, po ata që kanë vite që e kanë harruar thot se që nuk kanë partner apo ata <gjubi> po, johme, a, ardjena, ardjena, a, të vdesin. Po jo më axhena, që ai thotë që okej gjendja, që axhena të mos vdes. Ëm aspirin protect. Nice. E ku ka më mirë se të bëri dashuri, ju përshëndes sot Florenci. E përshëndes. Faleminderit Flori. Ë këtu janë të dhëna nga Air, thot Geni. Jo Geni, kjo është të ambash në Air në një farë mënyrë, por, por të dhëna dhe dy studimeve që ne kemi kombinuar bashkë thon këtë. Të bësh dashuri 2-3 herë në javë me partnerin tënd, jo me partner të rrugëve. Shumë lart e posht, se e para merr gonoria. ë uh, Cifilisin në qanjënë, në e çanjëto me radhë me radhë, e gjithë këto gjërat e, e, e, e, e ndyra, por, por të bësh dashurinë me partnerin tënd ul me 45% rrezikun e infartit dhe të mban të lumtur. Çifrat që bëjnë 2-3 herë në javë dashuri, mm -hmm. janë raportojnë që janë të kënaqur me jetën e tyre, qoftë burra, qoftë gra. Kur i pyesin, a je kënaqur me jetën, me familjen, me oh. me gjërat e drejta? Jam i kënaqur. Ata që nuk bëjnë dashuri, Se s'kanë vetë, pa ata, ata pasa kanë shumë kohë lirë për shika, të marrë me gjëra të tjera. Ata nuk kanë nevojë të thonë jemi apo si jemi se janë të dukshëm pastaj kur nuk janë. Që s'janë të kënaqur. Nga sa duket pra, gjërat shkojnë shumë më mirë në çift kur çiftet preken e luajnë bashkë mm -hmm. sesa kur nuk ja varen njëri tjetrit në atë aspekt. Për shumë mund ndodhi për shembull që vjen një fëmijë, ka stresi, ka punë, ka detyrime, ka orare, ka gjëra dhe të bëri dashuri bëhet e vështirë, por, por studimet tregojnë të, të bëri dashuri është filsore, jetsonë. Përfitimin e jetës rësishon. në çift po, mm -hmm. po, ndryshe pastaj mund shkosh drejt ndarjes, në nëse nëse ia varet. Kjo ju duhet edhe pak disiplinë. Na gati grua. <laughs> Zjarh. Jo, jo, prapti. Sa janë orët? <laughs> A derë. Presim e grafi. <laughs> bravo me grafik kur e kemi celularin mund të vesh një çim pas derës domosdoshmëri i ke para i ke pranuar në përbajtje për shkakun janë ato pastruesat që mbushin në orar kur e kanë pastruar banjen pa, mund të vesh <laughs> një orar në grafik të murit edhe jemi brawa derës <laughs> domosdoshmëri shumë bravo, e martë ora 5 pat shikoj më fal para se të fillojnë muzikën dua të bëj një pyetje kush ka fituar Olta në pyetjen e parë në fjalë që fillojnë me a alarm, alarm. bravo është Flori fiton dy bileta për nasin e parë para lajmërimi i orës Pyetja e dytë, që nis gjithashtu me A. Përgjigjja sakt nis me A. E kemi sinë në fjalë kryqëzmit, dashur, dhe nëse do të lexojmë te fjalë kryqi, do të na jepë këtë të dhënë. Lum për gra të gjata. Si si edhe njëherë. Lum uh -huh. për gra të gjata. 069 2070222. Është një lum për gra të gjata, të forta. Mm. Themi më pas. Kai go. <të> how no heroes villains want to blame while we did roses built stage and the thrill the thrill is gone i knew you was a masterpiece but in thee and for you and me hold this show it can't go on we used to have it all but now's our code call so hold for the applause Oh oh oh Can weigh that to the ground and take a find about Oh we saw time to go but at least we stole the show At least we stole the show Please we stole the show Please we stole the show At least we stole the show We are sold out This is fading But the band plays on so now We're crying, crying So let the velvet roll down Down No hero's fill That's one to blame While we'll do it Roll this to the stage And the thrill The thrill is gone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 You know? quietly i was frozen by the jingle on my keys at the door as i got outside smart to the door i didn't want to wake you up my love was left gone and weak in the so i took my things in Më mjesi mirë së kini ardhur në krimin e më mjesit në klub e femnë 100.4 edhe në ekranin e klubtove çdo mëngjes më Juve. Nga ora 7 deri në orën 10:00 të val në këtë ekran. 97 minuta ka në këtë çaste. Fjalë e vajzave ishte romantik. Romantik. E ka gjetur Eglantina 727 i mbaro numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo! Roj qoft 727s bota e luleve, një lule në vazo për ty. Ëm do dëgjoni këtë tingull misterioz, duhet të Dhe të zbulojmë mm -hmm. se qëfar po t'i gjojmë Kjo është Qfar po t'i gjojmë Kaqë, për momentin 069 207 222 22, Për ata që i kanë veshët pipës 069 mm. 207 222 22, Veshët pipës atë këto që jeni Kjo është për juve Kujdesë Minds.com ka uh, adresën mm -hmm. dhe e mërin kjo website e re, ose... Uh, që do të fashe. konkuroj Facebook-un. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja të shkrem pak të këtë Minds.com, është një rjetë social edhe kjo, i cili ka ndërmend që të konkuroj Facebook-un. Mm -hmm. Minds.com Të një qëfarë kanë ndryshe nga ka ndryshe Facebook-un. Qëfarë kanë ndryshe nga Facebook-un, do të asëqerëm në një momentë është diçka që mund ta merrni edhe si aplikacion mm -hmm. në telefonat tuaj celular apo mundet që ta uh, përdorni nga webi direkt. Është një rrjet social që kanë shumë të ngjashme shumë nga gjërat me mm -hmm. Facebook-un apo me rrjete të tjera në sociale, vetëm se ka diçka. Ndryshe nga Facebook-u, ndryshe nga Facebook-u, këo nuk përdor të dhënat e tua Për tja shritur ato mm. korporatave të ndryshme Sepse sajnë që ti poston Ndyshka në Facebook për shëmull mm. Një foto nga palestra mm -hmm. Facebook uaj mërë atë foto E përpunon dhe thot Ky bëga palestra Edhe ua shetë të gjithë firmave që shesin Kputës sporti Topa, mm. kuti unë se qfarë, do më dhe njërë që kanë lidhje me, me, me sportin, sportin. e palestrën Të mm -hmm. të dhëna dhe thotë, shkoni të kaltin Sulej, sepse altin Sulej ka qejf sportin Kurtikusht tjetër është duke pëstuar, përshëmë, ollëta duke ngrëmë shesh me kosë ta. ta kja merë, edhe ollës i vin pyetje, përshëmë, kosë i thonë Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Gjerat që ju vendosni Për veten, apo ne vendosim Bi veten ton në rrjetet sociale I përdor gjatë gjithë kos mm -hmm. është ajo i proces që që e Data mining, ose të, të gërmosh Pra në për të dhëna Në mënyrë që të marin informacion bjetët tona Bi dëshira tona, bi pasionet Bi kërkesat, nevoja që mund kemi Edhe pasaj në dalin në gjerat në dryshme Për shumë, edhe, edhe Google i e bën uh, Të regon dhe një grua Për shumë, kur kishtë e bërë Kërkim për uh, në sëmundje që ajo kishte. Mm -hmm. Shikonte pastaj se kur dërgonte gjëra në Gmail, atje në të djatht të ekranit ta... i dilnin reklama për barna, medikamente që kishin të bënin me atë sëmundje. Dhe kjo thoshte, po një sekond allahu, ç'ne këto reklama mm -hmm. që mdalin mua tani? Mm -hmm. Pikërisht pra sepse ti ke kërkuar mbi atë sëmundje dhe tani ata e dinë që ti ndoshta apo një i dashuri yt, një afërm i yt vuan nga kjo sëmundje dhe tani ti po shënjestrohesh në mënyrë që të të, të shësim këto gjëra që mundin. Ten... Pra gjithçka që ne lëshojm atje. Facebooku e përdor dhe pastaj na nxjerr reklama të ndryshme, siç na nxjerrin reklamat e kandidatëve të ndryshëm të partive për shembull për zgjedhjet apo di nuk e di çfarë, grumbullohesh dhe, dhe bombardohesh me informacione komerciale në lidhje me gjërat që mund të blesh në web. Kta apo e bën ndryshe? Në Minds Become ti mm. mund të vendosësh gjëra, mund vendosësh linqe, mund vendosësh foto, mund vendosësh statusë nga më të ndryshme, mund të bësh thirrje për organizime, takohesh me shokët tënd, ndash gjëra, por asnjë nga informacionet që ti vendos, nuk përdoret për të, të shënjestruar ty nga korporatat e ndryshme. Absolutisht jo. Gjithçka është anonime në atë sens. Ti nuk je anonim, mund vendosësh emrin tënd në të gjitha gjërat e tjera, por të dhënat e tua nuk përdoren dhe nuk i shiten kërkuijtë të tjera. Asnjëm spëjtura. Kjo është gjë e mirë. Funksionon edhe në një baz pikësh. Mhm. Mm sepse ne asnjëherë nuk e dimë për shkakun se çfarë algoritmi përdor Facebooku që uh, statuset ona të shfaqen apo të mos shfaqen. Mhm. Mm Ai sa duhet. Kta kanë bërë ndryshëm. Ata që janë më aktiv, ë uh, fitojn pik dhe postet e tyre shfaqen më shumë vetëm në bazë që të qenë i aktiv. Mm. Në sa më aktiv je, aq më shumë shfaqesh. Jo nëse ke bler ndonjë gjë apo ke paguar ndonjë gjë, edhe ke bërë me sponsored, siç uh -huh, thonë për shembull, uh -huh. të sponsorizuar një status apo një çtjetër, por vetëm në bazë të aktivitetit tënd. Sa më pjesëmarrës ti, aq më kjo është më drejtë në fakt. Do të jesh, edhe jo, dhe jo në ndonjë mënyrë tjetër. Quhet minds.com, minds.com. Po a uh, se në Facebook ne dimë që të vjedhin fotot ose gjërat që ti het dhe ta. hapet një llogari tjetër me emrin tënd me të dhënat e tua. Ktu ndos? Nuk e di. Uh, nuk e di. Në përgjithësi, përgjithësisht më shpejt është nuk e di. Nëse mund të marrini fotot, tash nëse ti het një foto ndoshta dikush mund ta marri dhe të hapi një llogari mm -hmm. me emrin tënd. Të. Kjo është e diskutueshme se pastaj ka mënyra për për ta luftuar, por të paktën minds vet nuk ti përdor fotot, nuk ti merr fotot, nuk ti shet të dhenat këtë anonimus është duke endertuar në mënyrë që të ngrej një rjet global që konkuron Facebook-un dhe që nuk përdoj të dhenat e njerëzve për të shqitu rraty u regjera një rjetë social që është vetëm cash një rjetë social dhe joj një biznes në të një të një të një të nko që që më i në dësë mindz.com është faqe që pretendon e shpreson që një dit të hevi të të të të q Facebook-un dhe rrjetet tjera sociale që përdorin dhënat e njerëzve. Mm -hmm. Kishim një pyetje, mm -hmm. lum për gratë gjata. Amazonia, Amazonia është saktë. E ka gjetur Redi, fiton dy bileta për nasin e Plex. Bravo Redi. Një tjetër fjalë që fillon me A, në formën e zgjidhjeve për fjalë kryqin është kjo tani. Një ushtrija armatosur 0-6-gjëtë e nëndë 20-7-2-2-2 Një ushtrija armatosur Zagonisht ushtrit Janë të armatosur Normal, Një por... ushtrija armatosur Filon me A mm. 0-6-gjëtë e nëndë 20-7-2-2-2 0-6-gjëtë e nëndë 20-7-2-2-2 Kurë të këthejmë dhe të kemi edhe Mm -hmm. Sha radio në e këthimit Quna do të mendoj një fjalë Vajzë dhe gjenë Vedëm bas pak të në klubin e mqesit Që ndronim e ne Do të vi edhe këng Nga parovs dhe lard Ana Tatangelo Ingrid Michelson Etjer Ah! Filloni. Okej. Anna Tatangelo, miq dashur në Inafferrabile. Mirësgjiniardon, kuvën MCs dhe vale de Club FM në 104 dhe në ekranin Club TV-s. Ndërkohë. Yes. Kan thën breshër. Jo. Shi. Jo. Zjarr. No. Flak. Jo. Jo. Breshër ose shi me rrëmbim? Jo, dua. Po skuqes speca. Jo. Zhurma e djegjes së diçkaje. Zhurma e djegjes së çfarë? Hedi a vezës në të ganë Jo, jo olëta Adere, kazjar Por diçka po digjet Por qfar po digjet Kjo është pyrëdja Qfar di gjojmë të digjet Rahja e krahëve të një shpende Jo, pra jo, yeah. të që mos vazhdo me këto <coughs> Unë po të them kazjar Dim tua rahja e krahëve të një shpende Rahja e krahëve të një shpende Qfar po digjet Oke, okay. për qfar po digjet O lëre se gjithë Se ka loj loj djegjesh, ka djegjet të tila përshëm unë Djegje e droshës të përshënës Kjo është një djegje, ne me përkojmë këta loj djegje Pan Që është ndryshën nga kjo Qarta zi është ndryshën Qa për digjet këtu 0-6-29-20-7-22 0-6-29-20-7-22 Okidoki Okidoki Okidoki Okidoki okay. ok, Një në regull Mënë mm. t'i tërgoni një mesashtë të uaj atje Unë dhe alëtini e kemi mentuar një fjal Letë luaj Letë shpërthej sharadjo e djembe <laughs> Sharadjo e hahet Sharadjo e hahet Jo. Jo. Ësënd? Jo. Jo. Është një gjë e gjallë. Jo, ja. diçka që e ka njeriu. Ëh, ja, njeriu mund ta ketë në farformën po. Një veti e mirë po themi. Jo, është një gjë e mirë, nuk është tamam veti, një virtyt. Është diçka ja. kur nëse ti e ke për shembull, unë e kuptoj që ti e ke? Po, ti e kupton që unë e kam. Është shoh apo nëpërmjet sjelljes. Si, mund ta shohsh, mund ta lexosh mund ta kem të varur në qafë apo duon se çfarë mund ta kesh të varur varu në qafë një, një, qaf. një qaf. m mm. jo jo jo jo një një m çfarë medalje jo ata jo po jo me vajza <laughs> se të shtatë shëstëta ndonjëherë <laughs> kur uh, kur bën një të till mm. mund të marrësh një medaljon kur bën një të till po është medalja kur bën një g një g një g r. r r jo nuk është r. gara jo Po ka lidhje mund të ket lidhje me garën. Ka lidhje dhe... me zhjegjet? Jo. Hmm, ka lidhje me garat. Ka lidhje edhe me garë Samiri. Edhe po me... një titull mund të merret jo vetëm ose mund të merret. Jo mund të merret. Ëm um, një D. Një D jo, e pa saktë. A do mund të ket lidhje me sportin? <coughs> mund të <këtë> ket lidhje <coughs> me garën. Mund të ket lidhje edhe me gjëra të tjera që nuk janë domosdoshmërisht po. të lidhura me sportin, por ti ke një titull. Dhe kjo të bën ndryshe nga të tjerët. Ta vendos në krye sepse ti ke një të tillë. Uh, ti okay. e ke këtë sepse e ke pasur gjithmonë apo e fiton? Si, ja, jo, e, e fiton. E fiton, e vendos. Po. Oh. Ëm, um, ç'a vendosni? Po ti ke kështu? Donjëri për Neshka? Kemë neve në grup, kemi një të tillë për Shqiprinë. Në grup, një grup. Ne në grup, ne, ne. N ne në të pest. Klub i mjesit. Aha uh, ha uh, ha. Uh. Kemi një mi. U hu hu hu. Uh, po fillon me mbaroja. Jo pra, jo pra, jo pra, jo pra, jo pra, jo. Pra, pra, pra, A më vajesë se la zure jumi tani do gjeni apo jo? Ku e diom? Wow. Po mm. mm. njëri nganë s'ka më shumë. Nuk, nuk e bësoj, nuk e bësoj. Be... Po me ja, kë fillon? Jo, jo, jeri. Njaha, një kapitene, njaha, njaha. Një kapitene, një kapitene, ja, Shurri. një ha, një kapiten po mendoj, pse e tingëllon. Unë ndesha kapiteni. Po, unë jam kapiteni Antoni, shekim të tepës. Oh captain, my captain. Ëm, <laughs> um, jo, dëjoj. Si klubin pjesë. Ne kemi ne të gjithë të bashku, po. Ne kemi të pesë të bashku, po. Mos më ndoni, mos më ndonin për këtë. Ne bashk ndajm më në më ne vazhdoni, nuk i dha më. Ne jemesin. Jo. Çfarë ndajmë ne? Jo, kemi vendosur një të till. Kur vendos njëtë të tilë, MUNDET MUNDET Qe rrrrrrrrrrra Pora pra jeri rrrrrrë Filor me rrr Rrrrerrrrde Munde kesh lipë ngines vë shohet Mojtjes Aha Pies tarë i gineset Pum, pum Sa të merë Aha Sjarta si Pum <yem tet Work> <Bon>. <urai> Ok, <salim> <adjustment. de> oh, oh, oh. Mirvan, së të një në derit Djeri, djeri, djeri, djeri, din Djeri, djeri, djeri, djeri, djeri, djeri, djeri, djeri, djeti, djeri, djeri, djeri, djeri, djeri, por është. Si thohet, e uh, kanë pasur ato që thonë në jetë është si një kuti me çokoladata. Ëh, është shpresë, asnje nuk e dihet se çfarë do të dalë. Këmojmë. Jeta është si një kuti me çokoladata. Kur je, shëndosh mbaron më shpejt. Ikem? Ikem. Okej. Do të jemi muzikë tani në kryeminë e mëngjesit. Të themi mbas pak me të tjerë. Ju përshëndesim 9:27. Më <tëm> sigurojë <al -dum> nga klubi me çesën, vale deklarove femnë 100.4 edhe në ekranin e klubtvës edhe fjala e jone ishte me r, ishte mm, record, ishte record. Kush e ka gjetur Olda? Eriona dhe fiton dy bileta për nosin e Plex. Bravo. Si është ajo? Jepi rekord. Jepi rekord. Jepi rekord. Jepi biletë. Olda Reja, kem. Po, po. Uh. Rekordi mbrennda në emër. Tarataratatam. <tëm> <tëm> Paf. Të kanë ne ka. Gjerri Jo, ja, unë do e atë pysi a ollë të në fillimish Nëse kemi ndëmi përgjishje të sak në lidhe me personajë mm. Jo, jeri Kanë të të të thonë oh. Iris Luarasi mm -mm. Po jo pra thamë që s'kat bëhme Po këtu e ime ma anëfër Ma anëfër Në s'kupti ma anëfër Ti të parë të thashë ka të bëhme ma artën Rovena Dillo Jo Ska E dhe gja ime të inër? Gjesa zaimi që nuk është orgesa mund të ishte por nuk është <laughs> ta gjendin <laughs> e dëgjëm pra tani nuk kemi vetë çfarë si e sjellim se para 15 viteve i kemi rrisur turisë i kemi sjellë ke gjithashtu para kësaj ke vajza është këngëtare apo jo po iri edhe, edhe, edhe, edhe, edhe këndon edhe këndon edhe këndon por jo vetëm po bën ja edhe gjëra të tjera don kjo është edhe kërcen altyn po edhe mund të kërcej edhe në taktroj edhe edhe teatr edhe Ata ata ata. Unë s'kam parë ndesh faqe, po besoj se po. Mos është regjizori i zhbalerin, por atë po um. ka mbaruar. <laughs> regjizori i zhbalerin. Jo, jo. Po po. Po. Po po, mbas di gjaja. Po po. Jo, jo, apo jo. Okej, më duket a ma hanse. Mund son ta themi tani. <laughs> Vetëm <ma> jo. <joha. laughs> 0692070222 dërgoj mesazhet tuaja. 0692070222. Kujdes. Tani nuk kemi si detçar, si i sjellim se po. para 15 vjetëve i kemi risell torrisi. Ëh. A jeni nëse çfarë po digjet këtu? Oltan, sholla një kupucë. Jo, sholla një kupsa. Po digjen. Han, çfarë po digjen? Skopat e holl. Skopat e holl. Po. Po dijen letra? Jo. Djegja e patateve. Jo, jo, jo. Djegja e kashtës. Po! Bravo. Bravo. Ziar kashte, si thua? Ziar kashte shpreha. E ka gjetur Ziar. Kur e ka gjetur? Lipjan Halili, 27 mbaron numri, fton një kurs fotografie te Kardza. Ka një shprehë popullore që thotë ahish ti ziar kashte, diçka që merr shumë shpejt, mm -hmm. por njëheri. që gjithashtu dihet shpejt dhe pastaj mbaron, e ftohet është ziar Kashte. Kujdes. Zjar Kashte në klubin e mëngjesit, në klavë 5, në 100 pika. Po ky është i vetëm program, mund ta themi ku ti mund dëgjosh Zjar Kashte për mëngjes, edhe të rishvrasësh më nëse çfarë e vërtet. Çfarë po digjet? Çfarë është, është kjo mbra? Çfarë është kjo? Mirë. Ndërkohë që Deni ka thënë Armata. Armata është saktë. Dy bileta për Nasin e Plex. Armata është e saktë. Lëtë bëjmë një tjetër pyëtje Edhe kjo fillon me A Mi shdashurë nëse do të kishëm i fjallë kryç Ku gjëra në fillon me A Shpjegimin për këtë fjallë do t'ishte ky Në fakt Kjo kafsh nuk është kunder lopës Në fakt Kjo kafsh nuk është kunder lopës 0, 69, 20, 70, 22, 22 069 20 70 222 gjëra që fillojnë me a uhm <të> në fakt kjo kafsh nuk është kundër lopës gjem muzik tani e ktheni mbas pak klubin e mëmëjesit 9e 35 minuta për pak shkon 9e 36 mirëmëngjes i juve ka dalë bankës dielli sot por e brana do të jetë me rreshtje të kopashtshme or dakë njoftuar se duhen çadra mirëmëngjes Ra ra ra ra ra tarararam. Kyri sekanga ditës kam mështyrën. Ai është vështirë pa. Isha kënga e ditës nga Lenny Kravitz New York City. Ah, shumë se kusht nga gjetur. Bravo, bravo. Bravo Xuli që fiton një lule nga bota e luleve. Ndako për të zërin. Inis Djoni m kan thënë. Inis Djoni është. Jo, jeni afruar shumë. Tani unë unë mendoj unë unë e dia që Inis Djoni ishte më thën drejtën. Edhe ai. Edhe unë kam qenë gabim. Jo. Të gjithë kënë që në Rozana Radi, Olta Gijgjari, Elia Zaharia, Eneda Hoxha, Ashtë një gjonit tjetëra beja? Po, po, po, me i i fillon. Unë i dimova shumë edhe këtos. Olta e talë praktikisht, nuk ma vun veshim. Po kushtë së të të gjojnë ty, Olta? Nuk e di pëse së të të gjojnë ty. Po mirë bënë. Mendojnë që ti ja futë kotë. Ka një opinion për gjithë sëmë ti tjeja plaskë shumë. Po e nuk dhe majnë shumë seriëzish me të nërrejtë Do shta të, të dëgjojnë ty që jë thua kështu edhe A me ndonë? Unë them qithmonë të vërtejtën qithmon A se si djetë? Olëta kam, kam një që për ty <laughs> Ur tëra <laughs> Dijjojnë me vëmëndje, dijojnë që këta për Olëtën Shfarë shkjo, kjo është për ty Olëta, nga unë për ty Më limderit blendi <coughs> Unë e di qa është Nga unë për ty Qa rështë kjo? <laughs> qa <laughs> po t'i gjemë? Quna dhe goca? Tjolta, ke në i gjemë për blendi <laughs> 0619-2017-222 0619-2017-222 Kamë edhe unë A, ultat O, ndërëm dirë do nga Mos e bërre dhe këtë E poshërës gjejo zotë Ej, për në, në. <gibberish> <gibberish> okay. hey, në rati si mondish... që do të gjejë në gjithë Kjo ishte nga në tini për të në për Pa, pa Për të një Për të një të mbrosh vëdëm, vëdhëm, të bajos bëdëm e duar Unë do të kërkoj a vëdëm i që Në qëmë se të mos e përserisësh <gibberish> <gibberish> Të mos e përserisësh Në asiloj for me, ollëta të, të luthëm Mos, për Ja, do të shkon fare. Nuk do të shkon fare. Ndërkohë un për ty, un për ty. Kaç? Çao dëgjojmë. 069 20 70 222. Ja kjo që kishte ti për mua un utremba kaj shumë sa su përmbajë. <laughs> 069 20 70 222. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Në klub e Fem në 100.4. just a little bit sweet on baby i know i know i I'm not a Si, mirëmëngjes në ardhur në klubin e mëngjesit miqdashur. Un jam bletë këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes ty Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjesi Altin Sula. Mirëmëngjesi Olta Rekan. Mirëmëngjesi <laughs> Miqtan kudo që jeni, edhe veçanërisht mirëmëngjesi Lori Terezi, regjisor i programit on këtu në Klub TV, për cilin asnjëherë nuk do të shfaqeshte prandaj. Nuk do të, po është vërtet. Ha, është vërtet. La la la la la. Edhe një ditë na ka mbetur dhe programi i Nesër është programi i fundit para zgjedhjeve ja, vendore. Po. Mm. Kemë zgjedhjet, pra. Kemi zgjedhjet. Në këtë atmosferë zgjedhjes vendore. Hey. Di sheramata televizion nuk e dia e past. Po pa, unë past deri në fund. E pëderi në fund. Do pastë pas, pas, gjeni ti pastë gjeni fondova. 3 më treguar. Unë edhe Gishte unë e pastë për mëngjesin, po unë e fillova e pastë, <laughs> e, e pastë pas në fillim, pastaj bëra një pilaf e, me pul, shkova në palestër, bëra Oho, bëra një dush. Pa, të bëra të dashurim me gruan edhe pastaj pastë pas fundin. I tregova ti çita? Jo, se kisha gruan, se sdoj kisha parë më së drejtë. <laughs> I i bëra gjithë këto edhe edhe pasaj pash, domethënë, e prapë s'kish më. Qëllimin e fundit, qëllimin e fundin e asaj. Po, pilafi doli shumë i mirë. Çilun se duar. E pa lezën fort shtym. Qëso. Am um, <tër> <coughs> Kashë mund po them po them ta çojm drejt drejt fundit këtë gjë se ta çojm. S'kam. Edhe një ditë ju ka ngelur nga blerja e votës time. Amba mia tashim mia do ta blej unë atë votën. Thirrja, thirrja e parafundit keni vetëm një thirrje për nesër. Diqon ty të lëm por shembull që fletën e votimit në vend që ta hedhësh atje ta marrësh me vete, jotja është ajo. T'nxhirish jo, jashtë apo nuk nxiret jashtë? Si, po, ne fuzë. Dat mund. Po e bën një të thonë ata ku që. Papasta e kurdani. Ja, si jo se mund t'ia bësh. Henri Lopa. Mundet të mfusësh në xhep, një çiqë ngjancsi ajo, të palosur, mkatësh, e fut atje dhe hed. Po. Këto një nga këto, e hedhian anagram. Po një nga këta. Të smendet të smenden ata në. Ata që do numrojnë votat. Po. E hapa i thotë zurakasta. Po, sa mirë do jetë. Ata do fillojnë pastaj lënë gjithë ato të votimit e thonë, hajtë ta zgjidhim anagramën. Jo, jo, nuk ka rëshkja. Nëse ti hedh diçka pak atje Mm, po douket që domethën e ke e ke kryer atë dhe ndërkohë tjetrën ta hap të pjesën më parë, ku është këtu bromo? Edhe nxjera. Kam shumë që më të kesh një fletë votimi, e panjer në njëonin më tregojnë nani, fletë votimi shife. Furçesh, ta mbashu, ta vosh në mur, ku do të s'farë? Me me kornizë. Se duhet edhe korniza. Kornizën bën, domethën mëso. Ka. Kjo është vota që i bleva oltës do thënë unë. Do t'ja pun ty. Ku do të sa leg para? Lleni ta jap falës. Vërtet okay. jo. e ke? Po. Jo. Ja, e dëgjuat. Po, po. Si bravo, shumë. Po moga disa si e arrite, domethënë. Po, po, pra, mëndon pra, jo, është montazh. Jo, duhet ta dijmë të tërën. Jo, ma kanë dhënë në kontekstin. Jo. Pa, konteksti, pa, pra. ja. uh -huh. Bravo ju. Jo. E drejtë. Tam. Rof. Më ndaj fjalën. Atëherë. Youtube të ambullu me Magnificent, Basai dhe ja, ja, vine dhe... Ja, ja, të ambullu njërë. Jep, jep, jep. jep. jep Atërë, Ingrid Viva. Gjoni ishte zëri, Vladimir i fiton 2 bileta për në sine plesë. Ingrid Gjoni, po. Lita të gjëmë. Tani nuk kemi të qaë risie të sielim, se para 15 vjetëve i kemi i siel të risie. Isha që thjerë, sepse ishte Ingrid Gjoni. Këpa të gjojmë, Ingrid, Ingrid Gjoni. So. Atër, Anti Lopa ka thë nërsil Da fiton dy biljeta për në Cineplex Dhe zë tingulli është një flak hethësa Një flak hethësa është sartë Vrita fiton dy biljeta për në Cineplex Një se këse kamerak të, të, të, të hethë edhe dhe një një të flakën <gjithi> Bravo <gjithi> Parim derit Unë s'po të përshëndesko <gjithi> Mërë papqim, ka lëpë